שלום שוב. אז הנושא שהכנתי, זה משהו שאנחנו קצת דיברנו בוואטסאפ, והנושא בעצם זה להבין מה זה מסר תתא קראטי. מסר תתא קראטי. תתא קראטי.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 אוקיי, okay, אנחנו uh, נסתכל ונבין גם למה בכתובים uh, אלוהים הרבה פעמים שם דגש לשמור על המוח שלנו, על השכל שלנו, ובמיוחד על העיניים שלנו גם. כי המידע בזמנים האחרונים נכנס ל, uh, לראש של בן אדם דרך עיניים, דרך מה הוא רואה, מה הוא מסתכל. עכשיו, בטח ראיתם את ה, הסימן uh, הזה של פירמידה ובתוכו יש עין, אבל הרבה פעמים אתם רואים באיזשהו תמונות עין אחת, אוקיי? Okay, זה יש בסרטים, יש ב... דולר uh, יש את זה. גם בדולר, נכון? <דולר> ויש פירמידה, וטוב, יש גם עין, כן. <דולר> למרות שכתוב שם אנחנו מאמינים באלוהים, אוקיי? Okay, או אנחנו סומכים. על אלוהים, לא משנה. עכשיו, ואנשים לא כל כך מבינים מה זה. עכשיו, זה הסמל או סימן מרכזי של הקבוצה, קוראים להם מסונים. זה אנשים שחושבים ככה לפחות, שהם מנסים או כן שולטים בעולם הזה. ועושים את זה הרבה פעמים דרך עיניים, דרך מדיה, דרך סרטונים, ובמיוחד משתמשים בסרטוני של דיסני. אגב, דיסני זה, זה לא סתם שם של חברת סרטונים, זה שם של בן אדם, של בן שהוא היה אה, חלק מהמסונים. ו... עין, כן? בעברית עין באמת נראה כמו עין של בן אדם ודרך עין, למה שמים את העין באמצע פירמידה? כי עין או דרך עין אפשר לקבל ידע וזה מעניין שהפירמידה זה דומה לגוף של בן אדם שיש לנו בשירותים, אנחנו רואים לפעמים בסמ... מסיימים, אה, כן, אתם יודעים שהגוף של אה, הגרת זה יותר המשולש שהוא... אה, כן, יותר מעלה. כן, ושלאישה זה להיפך, כן? אז אה, זה מאוד דומה לבן אדם. ומעניין שהם שמים את העין במרכז הפירמידה, שדומה לגוף של בן אדם, כלומר... Uh, המידע היא נכנסת לתוך הגוף של בן אדם דרך עיניים ומתחיל לבנות את הבן אדם מבפנים, את כל ההבנות, את כל הגישות, את היחסים, ההתנהגות, הכל בתוך הבן אדם זה נבנה דרך עיניים. עכשיו בואו נפתח את הפסוק מאוד מאוד מעניין ונראה את הקשר בין עיניים וגוף שלנו. וזה שזה מאוד מאוד דומה למשהו סטן עושה דרך נוסעונים. אז בואו נפתח את המתי, פרק ו', מתי פרק ו', ונקרא פסוק 22 ו-23. מתי פרק ו', 22, 23. עכשיו, שאמרתי, כן, ואנחנו נקרא עכשיו, שאמרתי שאין מנסים להכניס בתוך הבן אדם בערך עיניים את המידע שלהם כדי לשלוט בבן אדם, כדי שבן אדם יעשה משהו הם רוצים, בעצם משהו שטן רוצה שהם יעשו, שבן אדם על פי משהו, על פי אקס של רוצה שבן אדם אוקיי? עם עין וגוש, מעגל בתוך ה... משולש. עכשיו אני קורא 22 ו-23. נר הגוף הוא העין. מעניין. כן? גוף, משולש, שיש להם, ובתוך הזה יש עין. נר הגוף הוא העין. ואם עינך אינך היא תמימה, כל גופך גופיך יאור. ואם אינך רעה, כל גופיך יקשח. והנה אם יקשח האור אשר בקרבך, מה רב החושך. אמן. אמן. אז סטן יודע אם להשפיע על בן אדם דרך עין ללמד אותו משהו דרך עיניים, זה יבנה את ההבנה שלו עד כדי כך שיהיה קשה לשכנע אותו בחזרה. ותראו איזה קשר עם החושך ואור. כלומר, אם לשכנע לבן אדם שחושך זה אור, אז הוא שואל שאלה, אז איפה הוא חושך? כלומר, מה מנסה לעשות שטן? הוא מנסה להגיד שחלק הוא טוב, חושך זה אור. חושך זה בסדר גמור, חלק הוא מקובל, זה חלק מהחיים, כולם ככה, כולם חוטאים, כולם יוצאים, כולם אה, עושים זה וזה, כולם קצת כונבים, כולם קצת משקרים, זה בסדר גמור. ואנחנו נראה איך דרך מדיה וסרטונים, שטן מנסה דרך ליניים להכניס את ההבנה שחלק הוא תוך. כלומר, חושך זה אור. ומה קורה? אז אם חושך זה אור, מה המשמעות של החושך? איך להגדיר את החושך? אין חושך. כלומר, אם חטא הוא טוב, אז אין משהו רע. אין חטא. וזאת אומרת שאין גם אחריות. כי אין, אם אין לך חושך שאתה אחראי על זה, או אם אין לך חטא שאתה צריך לטפל בו, אז אין לך אחריות. בן אדם חופשי, לעשות הכל מה שבא לנו, הכל מה שהוא רוצה. אין, כן, ש... איך בן אדם הראשון מפעל? ככה בא? נראה כתוב. סרטן אמר, אם אתם תעשו את זה, אתם תדעו, אוקיי? ואיך היא קיבלה את הדבר שלו, את המילה שלו, שכן, יכול להיות שמה שהוא אומר זה נכון, היא הסתכלה. חבל. Okay. גם הטעם ביחד שלו, כן. היא הסתכלה וראה שהפרי הוא טוב. וכשהיא המילים של השטן התחזקו יותר, ואז היא נכונה לכם. אוקיי? אז שטן יודע איך לשכנע אותנו וללמד אותנו שחטא הוא טוב, שחושך זה עור. כלומר, אם הוא סתם יגיד לנו באוזן שלנו ואנחנו לא נסתכל, הוא יכול לראות שחווה גם לא הייתה נופלת אם היא לא הייתה מסתכלת. הוא היה יכול לדבר כל היום, אבל אם היא הייתה אומרת, אני לא אסתכל ולא אאשיב לך, אז אולי הכל היה בסדר, אבל היא הסתכלה ודרך עיניי הכוח של המילים שלו, של הסטן, השפיע עליהם, אוקיי? אני בינתיים עכשיו בונה הבנה על העין, למה ואיך עין חשובה ומה אנחנו מסתכלים ואיך היא בלי זה שאנחנו יודעים, בגלל זה קראתי את זה מסר תתא קראתי, בלי זה שאנחנו יודעים את זה, אנחנו כבר מתחילים להתנהג ולחשוב כמו שעולם הזה. זה הכוונה של המסר תת-הקרתי, שאתה לא תגלה את זה בזמן. נכון. שאתה תגלה את זה כבר שזה מאוחר, שמה שראית זה כבר בנה מבפנים את ההבנה הלא נכונה בתוכה. ואז אתה מתחיל להתנהג כמו עולם, ואתה עכשיו הכול בסדר. אוקיי? אז... זה משהו שאתה דרך עיניים מנסה להכניס. חושך הוא עור, זה בסדר. אז אנחנו רואים איך בעולם הזה לאט לאט החושך הופך להיות אור. עד כדי כך שאם אתה אומר משהו נגד זה, יכולים לתת לך כנס, יכולים לשים אותך בכלא. לדוגמה, שבארצות הברית אתה כבר... בהרבה מדינות של ארצות הברית, אתה כבר לא יכול להגיד שיחסים או נישואים של חד המיני, חד מיני, שזה לא טוב, שזה חלק, אתה לא יכול להבין את זה אתה לא יכול להגיד שחושך זה חושך כבר, עם מילים אתה לא יכול בעולם להגיד שחושך זה חושך, אתה משלם נאס על זה, אתה הולך לקייל בשביל זה. מאוד מאוד מוזמן. בואו נגיד לפני, לא צריך ללכת לפני אה, 100-200 שנים, תלך 20-30-40 שנה אחורה אפילו. בהרבה מדינות זה היה בושה. וזה לא היה אצל מאמינים, זה היה אצל אנשים לא מאמינים, כי המצפון היה, עדיין היה בסדר. מה זאת אומרת? מה השתנה בתוך 30-40 שנה? האיי והמדיה וסרטונים שהמסונים משתמשים היום שמשנה את ההבנה של בן אדם כל כך מהר היום, בספיף 30 שנה. בואו נגיד, הדור הבא כבר חושב אחרת לגמרי, אין זה יכול להיות. השפעה על האיי, שזה משפיע על הגוף, משולש, כן? זה גוף. למה הם עושים את זה? מה הם רוצים לעשות בעצם? זה, זה, זה בתור הקסטה, שהוא מנסה... הדור הבא, הוא מרגיש שהישוע מגיע. הוא מרגיש שזה דור אחרון. הוא רואה נפיק טובים שאם רוצה להשתמש בדור האחרון ולשים בתוכם אש, אז מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לשכנע כמה שיותר ברור וחזק שחושך הוא אור, שלא צריך בעצם לחזור בתשובה. כי אם אתה משכנע בן אדם שחושך זה אור, אז על מה לחזור בתשובה? אם חושך זה בסדר, אם חטא זה אור, אם חטא זה חלק מהחיים, אם הכל בסדר, אז איך בן אדם אפילו ירגיש את ההוכחה שהוא לא עושה משהו לא בסדר? אין לו את הגבולות? זה משהו שאתה מנסה לעשות כדי שאנשים בדור אחרון לא יוכלו לחזור בתשובה. ואתם יודעים שבזמן אחרון כתוב שאלוהים נשלח להם את הרוח לא להאמין, ובזמן האחרון יהיו קצת אנשים שיחזרו בתשובה. רוב האנשים יהיו מתחת למשפט. הם לא יוכלו לחזור בתשובה. למה? כי הם לא ירגיעו לחטא בכלל, להוכחה של חטא. למה? כי הם יקראו לחטא שזה און. אוקיי? השטן יצליח לעשות את העבודה שלו דרך עיניים. עכשיו... מה קשור לסרטונים, לדיסני, זה בכלל לילדים, זה בכלל, למה, מה, מה קטע, למה לא מבוגרים? כי אתם יודעים כמה זה קשה לשנות את השכל של מבוגר. תיקחו את הדוגמה של עולים חדשים שבאים לכאן אחרי גיל 35-40, כמה זה קשה להם לשנות את צורת המקשבה. יש אנשים, לקח אה, את האבא שלי, שאני אוהב אותו מאוד, לקח את האולפן שלוש-ארבע פעמים, שהוא הלך איתי, זה כבר היה פעם שנייה שלו, היה לו קשה לתפוס את השפה השונה. אם זה היה אולי השפה שהייתה דומה, ל, בוא נגיד, אנגלית, כן, האותיות לפחות, היה אפשר לתפוס, אבל זה שונה לגמרי, הוא לא תופס את השפה. והתרבות והדברים האחרים, יש אנשים שנשארים להיות רוסים אחרי גיל מסוים, אוקיי? או אמריקאים, לא משנה, את צרפתים. גיל מסוים, קשה. אז מה סרטן עושה? אה, ילדים. בואו נעשה, נבנה איזשהו כלי, כמו דיסני, שנשיג את המוח של ילדים מההתחלה, ואז כשהם יגדלו, הם כבר יהיו בעיניים שלהם. זה מה שהוא חושב. למה ילדים? כי הספר שלהם, המוח, הוא בלי הגנה עדיין. הוא פתוח. תראו את האנשים שהגיעו לארץ, כן, בגיל 12, 13, 7, כמה מהר הם הופכים להיות ישראלים, תופסים את השפה, מהר זה עובר. ושטן יודע, טוב, איך אני יכול להשפיע על דור הבא? לא יכול לעבוד עכשיו עם מבוגרים כל כך. כי אפילו, תראו את הרוסיה, שמה יש חוק נגד אה, יחסים חד-מיניים. ולפעמים שמים אותך בכלא על זה. עכשיו, אפשר לסכם ולהגיד, וואי, רוסיה זה מדינה מאמינה, הם עומדים על דבר אבנה. לא, זה אנשים לא מאמינים. בכלל, פוטין הוא נגד זה, אבל זה לא שהוא מאמין. פשוט הם שומרים את ההבנות מ-20-30 שנה אחורה, שזה פשוט לא מגובל, הם אומרים, אוקיי? הסטן יודע, טוב, בואו ניקח את הילדים. בוא נשים דרך סרטונים. עכשיו עולם כל כך עסוק שההורים לא כל כך משתמשים ו... בזמן ומבלים עם ילדים. הם שמים אותם ממול הטלוויזיה ונשים בתוך הטלוויזיה את כל הסרטונים של דיסני וזה, משהו נחמד, משהו שזורם ואז לאט לאט בלי ידע של ההורים, חטן עובד על השכל של הילדים. בדור הבא אתה מסתכל, הם כל כך שונים מדור הקודם, רק דור הבא, אחד קדימה, לא ש... שתיים או שלוש, אוקיי? זה בעולם לא היה ככה שהדור הזה היה שונה לגמרי, ודור הבא הוא כבר לא נורה לדור הקודם. אם היה שינויים, אז היה לאט לאט. עכשיו אתה מסתכל על דור שלנו, ודור של ההורים שלנו, זה, זה שמיים וארץ, אוקיי? עוד פעם, הסיבה זה... אחת מהסיבות הגדולות, כן? זה הסרטונים האלה. עכשיו, כמו שאמרתי, אם בזמן של ההורים שלי לא היה מקובל כל הדברים האלו, והם לא היו מאמינים, היום זה מקובל בין הרבה מאמינים. מרגישים את ההבדל, הדברים של החטא בחושך. בהרבה תרבויות לא היה מקובל בדור הקודם, היום בדור שלנו זה מקובל אפילו בין המאמינים. הזוי, מוזר, איך זה יכול להיות? ואנחנו גם צריכים להיזהר, זה הכל בגלל מסר תת אנחנו נסתכל על זה עכשיו. אני הסתכלתי על תת-הקלטי, ולהשתמש בזה זה אפשר. Okay. אולי זה יהיה עוד סידון, okay. אבל יש נכון לשלוש שזה בסדר. Okay. עכשיו, מעניין ש-I, איזה מספר 70 בשפה שלנו, 70 זה הרבה פעמים אומרים שזה מספר של או סמל של שוויה, sí. שבעה, קפטימית. שבות? לא שבות. שבות. שבות. שבות. שבות. שבות. לחסום. גלות. גלות. הבנתי, זה סמס של זה כי 70 שנה הם היו בבבל, בשנת 70 בערך הרומאים אה, נכנסו ועשו את בית המקדש ותפסו את הנשים, אז אה, גם 70 זה מספר של הגויים, כי בהתחלה הבסיס היה מספר 70 זה, זה, זה הכמות של הגויים שהיו בעולם, חוץ מיהודים, כן, יהודים זה 71 אז מעניין ש-I קשור למספר שקשור לשבות או גלות, כן? ו... <coughs> פשוט יודע, הוא יודע עברית גם, שצריך I אפשר למשוך את האנשים לשבות הזה. <tics> עכשיו, מעניין שברומאים 12, 1, 2, גם כתוב שאנחנו צריכים קודם כל לדעת את הגופות שלנו ולחדש את המוח שלנו, את השכל שלנו עוד מעניין שזה מכובר, הגוף מכובר לשכל או לעיניים אוקיי? Okay, אנחנו צריכים כל הזמן, ברומאים כתוב, לחדש את השכל שלנו ולתת את הגוף שלנו לשירות האדום. כלומר, אם אנחנו לא מחדשים פה את השכל שלנו, שטן יודע שרוב הסיכויים אנחנו לא ניתן את עצמנו ב-100% לשירות של האדום. ו... בגלל זה הרבה פעמים אנחנו קוראים בברית החדשה על חידוש של המוח שלנו, עיניים. כי אלוהים יודע שככה שטן עובד. עכשיו, מה זאת אומרת אה, מסר אה, תת או הנושא הזה של ה... אה, איזה חלק של המוח? הזה? פרסזנניה זה... תת מודע? כן. קראתי שתת מודע זה בעצם המוח שלנו יש לו ארבע חלקים אז תת מודע זה חלק הרביעי שיש בתוך המוח שלנו אוקיי? ומה הוא עושה? הוא בעצם, בעצם שומר את ה... מידע וניסיון שאנחנו הפעם קיבלנו, זה יכול להיות גם חיובי, זה גם שלילי, אוקיי? Okay? הניסיון או מידע שקיבלנו, זה הכל נשמע בתוך החלק הזה, תת <מקום> כן? <מקום> ובזמן שאתה מתחיל להתנהל איכשהו או להגיש דברים, או היחס של זמן, או איך שאתה מדבר, או איך שאתה זה הכל אה, בא או משפע, כן? מהחלק הזה. איך זה עובד? לדוגמה, כמה שהרבה פעמים אתם לא רוצים להיות אה, דומים להורים שלכם, אבל אנחנו חוזרים ו... הרבה פעמים דומים להורים שלנו, האם זה בתגובות, האם זה בהבנות, האם זה במילים, האם זה בהתנהגות. והרבה פעמים אתה לא שמת לב אפילו שאמרת את זה בדיוק כמו שאבא שלך או כמו שהיא אמרת. איך זה קורה? זה לא שאתה תקננת ואמרת לעצמך, אני עכשיו אתנהג כמו אבא. להפך, אולי אתה לא רוצה, אבל מה? זה בא מתת המודע שלך, מתת המודע, איך הפעם שהיית, והיית כאן בתוך המשפחה שלך, ראית איך ההורים שלך מתנהגים. יכול להיות שהם אומרים לך, אל תעשה כמו שאני עושה, אה? אבל אתה לא תופס את המילים שלהם, אני תופס איך ההורים מתנהגים, ולדל זה מילה. זה מתחיל להיכנס לחלק הזה. אתה כבר אחרי שנים שוכח על זה לגמרי, שראית איכשהו אבא התנהג או אימא. אבל משהו, והמוח שלנו עובד, אנחנו לא יכולים להסביר את זה, משהו תופס בתוך המוח את התמונה הכי חזק שאנחנו זכרנו, שהשפיע עלינו, ואז אחרי עשר שנים, עשרים שנה, התנהגת בדיוק כמו אבא, ואפילו לא זכרת או חשבת שהתנהגתי כמו אבא או כמו אימא, אוקיי? אתה לא עושה את זה בקוונה, באמת. אתה כן עושה את זה, זו ההחלטה שלך לפני כך. אבל אתה אפילו לא הבנת שחזרת למשהו שההורים שלך עשו. אז בדיוק על המעשה הזה משפיע את החלק של המוח של תת לדוגמה, לבן תמיד אמרו, לבת, שאת לא יכולה לנסות את זה, אין לך ידיים, או אתה לא תצליח. כל הזמן הוא זוכר את זה, שם את זה בתוך הראש, אחרי שנים הוא קודם, ויש איזשהו הרכב, ואפילו לפני לנסות האם אתה יכול לקפוץ, ולהתגבר עבור העיקר הזה, בן אדם אומר, לא, לא, לא, אני המודע. המידע מתחילה לדבר לבן אדם בלי זה שהוא יודע, שהוא רואה את הבעיה, שהוא לא יכול. הוא לא יכול להתגבר. עוד דברים, כמו שאמרתי, כן, תגובות שלנו, איך אנחנו מתנהגים, ההבנות שלנו. אני לפעמים שם לב, הילדים שלי, כן, שלומי או ליבי, בדיוק יכולים להגיד את המשפט כשאנחנו אומרים, לא אומר על המילים שהם שומעים כל הזמן, אבל הצורה, הם שמעו איזשהו משפט פעם אחת, אולי, ואף לא לימד אותם. ובדיוק נותנים את זה עליך, איך שאתה אומר, בדיוק. מה הם מתכננים להגיד, אני אגיד עכשיו עם אבא ואני אגיד בדיוק כמו שאבא שלי אומר ואמא או לא? זה בא מהחלק הזה. למה אני אומר כל זה? סרטונים, כמו שדיברנו, דיסני, העין, בתוך המשולש. מה שדיסני עושה היום, הם מנסים לשלוח את המידע לחלק הרביעי הזה שדיברנו עכשיו, של המור, לתת המודע שלך. כשאתה גודל אחרי שנים ודור הבא, הם כבר יתחילו להתנהג על פי זה, בלי זה שהם אפילו מגלים למה זה ככה. זה מאוד חזק, מה שקורה. אליו. איך הם עושים את זה כדי לא לגלות מההתחלה שדברים שהם שמים בטופס רטונים אבראיים וגורמים למשהו מאוד רע? הם עושים את זה הכל בצחוק. הכל מצחיק. אבל ארבע דברים שדיסני מעביר לתת המודע של הילדים שגורם להם להיות כמו ששטן רוצה בדור הבא. ארבע דברים שאני שמתי לב, שאני ראיתי או לומדתי, אוקיי? אז קודם כל זה, בהרבה יש את ההבנה לא נכונה של סקסט. עכשיו איך אומרים לזה? קרונש. אבל בהבנה של סקסט. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אז בעלי סרטונים הם שמים את זה במסר תת עמותה או תת עקרתי, כן? הם שמים את זה ככה שאתה לא שם לב, כמו שילדים לא בדיוק שמים לב שאיך שאתה מתנהג, זה, לא ש... זה לא שהם זוכרים את זה מבחינת שאתה בא כמו לימודים ואתה כותב כל דבר וכל התנהגות, אוקיי? זה פשוט רואים וזה בא לחלק הזה, ואז הם גודלים ומתחילים להיות מעוררים. אותו דבר פה. לאט לאט הם רואים את הדברים בסרטונים האלו ושהם גודלים הם חושבים יחסי אחד ממיליזם. בסדר גמור, מה רע בזה? הם גם אנשים. הסרטון האחרון של חרפוצר או איזה? של שתי אחיות? אה, פרוזן, לא? פרוזן. ראיתם ראיתם? כן. ראיתם? ראיתם? כן. ראיתם? ראיתם? בעולם לא היה בדיסני שהסרט נגמר uh, עם אישה ואישה, אוקיי? Okay? זה היה תמיד, אהרה זה תמיד היה בין גבר ואישה. אין כאילו שרים שם, יש גבר, אוקיי? Okay? אולי. אבל הוא שם בצד, ובסוף לא, לא מראים אותו שהוא... Uh, <אז> <פריאת>. <אז> המרכזי, כן, של אהבה. כן? רואים את שתי החיות. והשיר הזה מפורסם, כן, ולפגוע כאילו, אה, תיבטס, כן. תשחרר, תשחרר, תשחר, תשחר, תשחר, תשחר, כן. תשחר, תשחר. מה לשחרר? מה, מה יש שם לשחרר? הרגשות, כן, שאתה לא בדיוק כמו היא או הוא, אחרים. שחרר תהיה חופשי. עכשיו, זה, הם לא מפבילים את זה, כן? בצורה כאילו, טוב אה, חבר'ה, זה עכשיו אה, שני לסביות, כן? הילדים, תלמדו שזה חוסר לגמרי. אף אחד לא עושה את זה. זה מה שקוראים מסר תת המודעה, הכתלתי, שהילד אה, מקבל את זה, טוב החיות ביחד, אני אומר פה, וצריך להשחרר, לא יודע אם נורא להשתחרר, אבל צריך להשתחרר, ופשוט מה שהם כותבות, הם מבינים שצריך להשתפרד מהבנות האלה שעשו זה, אי אפשר זה, זה אחר, החושך מתחיל להיות פה. Yeah. כן. דבר, דבר שני, סליחה, מה אה, הם שמים שם? אי כבוד למבוגרים. <ס> תשימו לב, זה הכל בצחוק, אבל תשימו לב איך קטנים מתנהגים, בוא נגיד, משטרה או מישהו, זורקים במילים לא טובות, בונחים, לא מקשיבים להורים, והרבה פעמים מדברים לשון רע. וזה הכל כאילו בצחוק הזה, כאילו, וואי, זה מצחיק, הוא התנהג ככה, לא יודע, הוא זרק עליו משהו, הוא שפך משהו, הוא מבוגר, זה פשוט מצחיק. אבל מה זה עושה? לאט לאט זה בונה את המידע הלא נכונה, לאי כבוד. ותספקו על הדוח שלנו היום. איך ילדים מדברים עם ההורים. הרבה פעמים אני שם לב, אפילו בין המאמינים. זה לא שהם כמו חברים, זה ירשה טוב, כמו חברים, זה בסדר גמור, אבל שאני אפילו זה נגדם. אבל מתנהגים כאילו ילדים עם ההורים. ואומרים להורים שלהם לשתות, או אפילו בצחוק, כן? כאילו, זה הכול בצחוק. מאיפה זה בא? מסרטונים. הכל פסחוק שמה, הכל פה פסחוק גם. כאילו המתנהג ככה חופשי, זורם, התעווים, הם לא כל כך בוגרים בזה, לא בזה, אז אי כבוד. דבר שלישי זה... נשיא לאיזה תחומות? אלימות. אבל אלימות כאילו זה יכול להיות אלימות ונקמה, <יש> ה... <יש> ה... תסתכלו כמה פעמים <ע> <ע> אתה רואה איך אנשים בסרטונים מגזירים אחד לשני מישהו ראה את מה שאני כן? ראיתם? כן, זה גם קשור לזה, כן? לאמינות כזאת. הוא בחנו עם החברים, הוא היה צריך להיות חבר. עדיף. ולא אכנס לסיפורים של מה עושים עם החיות האלו ומה ששמעתי, זה הכל קורה לזה. ודבר אחרון, שמאוד חשוב גם להיום, זה חוסר סבלנות והתעצבנות. כשאנשים מתעצבנים וזה, אנחנו רואים את זה בסרטונים הרבה פעמים, כי זה פונה, או איך שאמרים, זה מתרכז על האגו של בן אדם. כלומר, הוא רוצה את זה עכשיו, וחייב לקבל את זה עכשיו. אם הוא לא יקבל את זה עכשיו, הוא יתעצבן. תסתכלו היום. איך צעירים מתנהגים. איך הם מתעצבנים מהם? הם לא מקבלים, מקבלים את זה מעט, בבקשה. לפני, בואו 30-40 שנה, זה לא היה ככה. אז זה גם מכניסים את בתוך הסרטונים, לעין של הילד, שרואה איך השחקנים אה, שם בסרטונים, איך הם מתעצבנים, איך הם רוצים לקבל את זה עכשיו, אם לא, הם מתחילים לבחות. וזה מעביר את המיטה דרך תת-הגרתי לתוך הדור הבא והם מתנהגים ככה היום. הם מתחילים לראות אנשים כאלו בלי אפילו לגלות מאיפה זה בא. ההורים שלהם לא לימדו את זה ככה, אז מאיפה זה? אז חברים, מאוד חשוב לשמור את עכשיו לסוף אני אגיד פשוט איך נשמור בלויטיקוס, בלויטיקוס, בעיקר שש. כתוב שמה uh, איך הכינו, איך הקדישו את בני הכוהנים. אז uh, שמו על האוזן שלהם דם של הקורבן, על האצבע של היד הימוני, והאצבע של uh, הרגל הימוני. אוקיי? Okay? שהיה לקדש אותם, שיהיה עליהם גם כפרה. עכשיו, מה זאת אומרת? אוזן, כן? כמובן על העין לשים זה קצת מוזר ונכנס לעין, אבל קודם כל האוזן זה גם ברמת העין, ואוזן הוא מאוד לאוזניים או עיניים, או משהו שאנחנו רואים, או משהו שאנחנו שומעים, זה קשור לראש שלנו, זה קשור לשכל. אז מה אלוהים אומר? הוא אומר שאנחנו צריכים את ההגנה של הקולבן, שזה ישיר. Okay, קודם כל, תראו, על האוזן שלנו, ואז על הידיים ורגליים. מה זה ידיים ורגליים? זה מעשים שלנו, זה התנהגות שלנו, זה גישות שלנו, זה יחסים שלנו. ואתה לא יכול לשנות את זה, האם אין לך הגנה קודם כל פה על השכל שלך, על האוזן. מעניין שמין האוזן ואיזון זה אותו שורש. זה עם א', נכון? גם מילה גם מילה אם אתה מקשיב לאלוהים, אם האוזן שלך מתחת כפרה של ישוע, השכל שלך, אז יהיה לך איזון בחייך. ואתה לא תקפוץ, היום אני עם העולם, מחר אני לא יודע מה, יהיה לך איזון בחיים. עם האוזן שלך בשכל, עם העין שלך והשכל שלך, מתחת כפרה של המשיח, מגן עליך לא להסתיק וללכת בדרך לא נכונה. לסתות נכון? לא לסתות וללכת להמשיך בדרך נכונה. אז חברים, תשמרו את עצמכם, את הילדים בעתידם, מה אנחנו שמים בזה. כי היום מאוד קשה, אנחנו מחפשים ליצור סרטים של ילדים שמשהו שמעודד, משהו שמחזק. ואנחנו שוב חוזרים לשנת שמונים, שבעים, כי רק שמה היו דבלים שלימדו. כמה? ארבעים וחמישים. ארבעים וחמישים אפילו שם, נכון, הסרטים של עדיין שחור למז, שלימדו על, על טוב, הם לימדו על הרע כן? מראים שם רע, <הרגע>. אבל הם מראים שם ההבדל בין טוב לרע, לפחות. כשאתה רואה מה זה לבן ומה זה שחור, היום אין, כי זה היה גם לבן שחור, חוץ מפיקסיקי, עדיין יש שם, לא משמעות, נאורי, אה זה היה על פאפה סריד משהו, זה משהו אחר, סינקפאפה זה פאפה סריד, שום דבר לא רע, כן, אבא שלי חזיר, גם אני, הילד אומר ככה. בכל מקום שאתה רואה עין ובמשולש, תבין שזה המסונים שאומרים שדרך עין מנסים בתוך הקום שלך להכניס דברים רעים, דברים של שטן, דברים של משהו שיקלקל אותך ואת הבא. אז שאלוהים ישמור עלינו, אמן.